Nesta ocasión, co gallo do décimo aniversario do inicio das emisións de Radio Filispín, volveuse ao Ateneo Ferrolán, a nosa sede fundacional, e titulouse esta outra edición coma «Filispín vai cumprir dez anos». Ao longo deste ano, 2015, o colectivo PAI, Radio Filispín, continuará co su programa de actos décimo aniversario das emisións da Filispín, Unha nova edición do festival conspirando por unha radio libre, en sobes autodestruído santo, un ciclo de cinema, de cine e radio, unhas ornadas de medios libres e comunitarios, unha exposición sobre os dezanos da radio, ou mesmo un pequeno documentario que se está a elaborar sobre a historia das emisións de Radio Flixby. A primeira radio libre e comunitaria da terra de Trasancos.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 Aquí seguimos, non, sí, Miguel? Si sí, continuamos con este, esta edición especial de Philips Pinbai Cumplir dez anos, dez anos xa E vamos continuar con, con máis convidados Con Xavi Porto eh, boas, tarde, Xavi. Hola, boas tardes, Xavi Boas tardes E con Iván, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Vamos un pouco para atrás tamén outra vez, non? Na Radio Filipín. Cando comezastes vos e como chegastes á Radio Filipín? Somos dos, dos da primeira reunión ali na no, no Artabria, chegamos ah, bueno. como chegou o Radio Filipín porque nos votaron da universidade da Coruña, da politécnica, de Radio Caos, que aí estaba o pequeno monstro e foi o que botou a andar todo isto cando nos, nos tiraron pola porta de atrás. Xavi, como, como foi a cousa? E igual, villamos ¿no? os dous Colaborábades en Radio Caos Xa, facía xa facíamos dos, o mesmo programa En Radio Caos O que pasa é que cando o Radio Caos fecha Porque empezaba a ser bastante molesta Pois Aquí un pequeno mosto tira pa diante E nos, así como somos medios suicidas Tamén, pues tiramos pa diante Pero xa en Radio Caos Levábamos dous anos ou Igual, así Tres dous ou tres anos a xa traballando. E como fora que esa experiencia, que de que, como era o programa, que facía? O programa, de des... aquel era contrainformación porque era pre internet isto, don... bueno. Si, sí, bueno, era, xa o sea, cando chegamos a Radio Filipin cambiou. Eh, estábamos comentando agora que o cambio que hubo realmente na Radio Filipin nos estes 10 anos é un cambio tecnolóxico. Es que hai dos ordenadores, aí. viñamos no... viíamos outra historia porque non había internet como hai agora todas as noticias de contrainformación de movimentos sociais, movimentos políticos eh, nos máis media oficiais non salían en Radio Caos e que podíamos transmitidas. Eso xa co paso de tempo, ahora pues, a xente con internet o ten moito máis fácil, ¿no? pero daquela uh -huh. optábamos máis por esa línea que logo cambiamos aquí. E como foi a experiencia de, de eso de votarvos O Se despechar a radio universitaria, a Radio Caos, como Ah, no, fixero, moi ben, non nos enterámos, sabes, como é o curso universitario, cando chegou setembro, non abriron o prazo para que vera programas. En teoría tamén puxeran a... como excusa tamén unha posibilidade de facer reformas, iban sí. a reformar o estudio, tiñan un un estudio moi guapo, o estudio que había na universidade era un estudio profesional. Pero estaba montaron... a disposición de toda a xente sí, sí, sí. Nos non, non éramos, que un... creo que non estaba Na universidade esta... no. Pero logo botan... <risa> un... Ali montaron un Radio María Si, <risa> <risa> si, sí, sí, que montaron no te... <risa> Bueno, foi cando Opus Vixiose o control da UDC eh, nos, nos chimparon era, pasa que, claro, tí, era un estudio pro Tiña tí. no, eh, separado o cuarto de control Tiña unha pecera Tiña un, no? un control de son, estaba moi guapo A radio foi crescendo foi crecendo. o xente que empezou a facer programas interesantes e entonces a universidade decidiu pechalo, claro. Uh -huh. Non vai a ser. Fixades <risa> moi todo ano. Exactamente. Cántate, pois, tivestes en Radio Felispín e... Eu creo que as foi nas primei dúas primeiras temporadas, non? Nas primeiras. Estes saberán mellor. Dúas primeiras. Logo nos votaron Nos pues votaron tamén de Radio sí, Filipinas. Sí. Sí. Sí. Sí. Non queríamos dicilo, foi a... Nos botaron. Sí. Tamén nos fixeron <risas> Cambiaron aí os horarios. A pregunta era, "Que a ¿a vos fixo marchar?" <risas> votaron botaron. Pues sí, nos votaron porque nos quitaron o nos horario. Nós éramos os que pechávamos o Ateneo. Bueno, a verdade é que foi o Ateneo que nos botou. <risas> O Ateneu cambiou os horarios de disposición para que pudiéramos vir e nos tivemos que ir. Non no había outro horario no que pides para facer? Nos, no. Xa no no, había para nós, non. Non, non, porque o, día, o resto do día pasábamos pues, borrachos. Pues. No. Entón necesitábamos a última hora. Era moi tarde xa. Non Era porque sempre nos pasábamos. No? Se si había un compañero esperando pues, tiñamos que ter a última hora. A se cansou de vir a pechar a porta Que tiña que vir Cholo. E non no regresastes nunca a Radio Filipín Ainda no, que mudou no, de no. local... Regresamos, nos no, invito ao pequeno monstro sí. Que sempre, vez, de vez en fai unha invitación ao seu programa entonces me quito o mono O mono radiofónico, que é ese que chega Pois pues, o quito indo ao programa Pero ao todo, todos os anos pensamos en volver ¿eh? Sí, sí. Todos, sí. A, Algún ano te presentamos unha proposta ¿no? Un par de anos presentamos a proposta Envolveste, non en... estaves pensando en volver ¿eh? sí, todos. Siempre, todos Sempre Eu penso pensamos siempre, en volver eh... Senyo programas grabados. Como individuais ou no, como por exemplo mí, Unión Libertaria, esto, non sería bon que tivese tamén xa os papos. No, pero... no, no, no, isto no. non era nada político. No, no, <risas> sí, o xa sea, o noso programa, noso programa eh, o... o noso programa era O noso programa era parte, non tiña nada que ver nin co Unión Libertaria, nin co toda esa cousa que comentaba Cholo, aquí chegou xente moi diferente. E de que ia o programa? Era, era, ¿sabes este que hacen ahora el señor este, Javier Gallego? Sí. pues la idea, ¿no? O sea, joder. O sea, idea, sí. idea, sí, carne cruda, si no sé una radio bueno, eh, básicamente una copia, ¿no? De, o de Javier Gallego, o sea, un, plas, un plasio <risa> total ¿no? medios, vamos. como ves, no tenemos a boa pero decimos oh, vale, pero sí. hostia, así. no, digo en serio, ahora no sé claro. qué hacer porque ese tipo es mejor claro. <risa> no sé qué carallo hacer sí, pensé que estaba guay por nuestro tiempo, no había ninguna propuesta parecida o sea Era bastante e improvisado, ás veces. Sí, joder, facíamos teatro, entrevistas a xente que non existe. Sí, entrevistamos bueno, a Dios un día, no Palama, retransmitimos a Semana Santa sin vela, sí, facíamos que... cousas así que non se soben ver moi habitualmente. Non, miñamos sí. a pasarlo ben, eh? nos miñamos a pasarlo ben aquí. E como, como colectivo, nunca pensastes en colaborar ni facer da Unión Libertaria, por exemplo, ou de que tives o seu espazo? Vamos a Como ver, o o seu propio programa. Já tuvo, tamén. Eh, e que eu <ríe> sou da nova era, jornada. Era antes, do noso. era antes do noso, porque compartíamos técnico. <ríe> no, no o no Libertaria así. tuvo o seu programa, pero, bueno, o Libertaria non foi o programa ahora mismo pues, porque está dedicado a outras cousas. E eh. non, non se te han pensado tampouco, non eh, pensadas a meyeron no, voltadas. Eh, claro, sempre hai ganas, pero cando sois, cando somos colectivos pequenos que traballan a autosestión, pois pues, eh, tens un tempo limitado entonces te ves en la tesitura de priorizar igual dentro de dos años, ah, volvemos a radio siempre está en mente todos los todo tengan ¿no? porque la radio tiene ese gusanillo y una pregunta así fuera de guión que se me ocurre son eh, cuando, cuando, con, con todas estas nuevas tecnologías las redes sociales y tal Non pasa que hai un pouco de pereza para facer radio, non? Ah, pues non a pasar no, a, mí, eso, a mí todo o no. contrario, eh. Sí. a mí me a pereza me daría pereza ter un Facebook ou algo así, pero facer radio é cousa super superdivertida. Uh -huh. Ti checas aí, posas a música que te dá gana, eh, falas con quen queres, chamas a quen queres, no faz... sea, que había libertade total, non? Uh -huh. Penso que todos, os anos. sei, estes sempre nos preguntan sempre queremos volver, pero non é difícil volver a cadrar os dous Bueno, parabéns, eso xa serio para xente que está aquí dentro do principio aquí estes dous, que eu non sei se hai algún máis pero esto a mí sí que me parece a hostia Gracias por estar aí, tío, porque a mí me parece a hostia que durara isto. eh E ata pronto Saúde, filispinos Que ao parecer hai algún comentario Algún do público, non? Elena, hola, hola. Elena, que tal? Moi ben, boas tardes moi Non, é solamente que agradecer Agradeceros moito eh, Pois pues, toda a colaboración Que fixe chedes con asociacións Con o Movimento Ecologista eh, Sempre estive chedes aí Para o que precisamos eh, eh, De verdade que de corazón Moi agradecida e eh, Desexando outros dezanos eh, Sempre con, con colaboración e eh, estando, bueno... Eh, con, en contacto. Con os facedes, para o, sea, para o meu parecer, os facedes moi ben. E eh, eh, dá gusto que iniciativas así que, que sigan así, asamblearias, eh, participativas... Eh, eso, que gracias de corazón, graciñas, e seguire así. Gracias Muy a vos, pues, tamén. Muchas gracias. <ríe> Eu penso que é importante o, o, o que dixo eh, que esa relación de, da Radio Filispín con outras entidades, colaboracións e demáis pois que saiba pois, eh, a terra de Trasancos que aquí está a Radio Filispín. Alguna preguntiña máis, algún comentario? Bueno, que saibades que en calquera momento podedes comentar... Está in... oi, todo... hai o micro. Claro, toda aquela. Poden coller o micro e dicir o que queres.